No tenemos nada que ocultar. Hemos firmado un acuerdo enorme que nos permite que todos los vascos y las vascas disfruten la oreja de mango. Qué burrada. Pero hay alguien más de fiar. Y en este sentido quiero agradecer expresamente al Partido Popular del País Vasco la pasión por la oreja de mango. Y lo repito al revés. No me da jerarroco y zapal. Con ese chiste barato yo renuncio. amane mititze adoraman panorama <totipas> el kalasura saludo raposkara indurakurtura çagatik sortua itezke nos kalten erantzule egiten seraoneke siglo la koma bizka historitzelikara garria ematen du faya ahora <totipas> besta ora De pasaje. ¿Cómo ni esa llega hasta el santo? Y son poruchoje, mil tarek, policía. Está gobierno es de guindes atena, es discusión. Va. Oro y vas con el They can't do it. No, palepeñe. Hola, sabe. Hola, saben zu lé. Bai. Frances, Frances sabe te, es actualmente, eh. Es ba, es es el fundamentos egiteko, eh? Eh, me e e Bueno, tira, bai. Ure menga de. izango da? Ba. E Gustatzen zaigulako bai. Bai, ezinda este Zuekin kulakoz zurekin, Hau egitea, au, egiteaz, zitatso bospatzeaz, tero atero. A este posigabe. Ahora ahí. Que voy a <susurra> ba ña <risa> bueno sueltarako sueltarako zertarako ean egon hemen güen mar de agüe güen garatzeko e, eta e, bizi alizateko bestela e, esko chirla que ez digo que mango e, baten digune millo E, e, e, ba, bueno, diru laguntza, zumen, zumen bate, irbentzule hoientzako zerbitzu publiko egitegatik hementze astero astero agertzagatik, bai. e, eh, zure irrati maitatuan, eh, chorak eh, esaten eh, ordu beteko saiotxo hau improvisatzen. Bueno, hortikan baz bare, eh, argitzeko, eh, hortikan agertu dira xirrumurro batzuk, eh, Sanes, eh, bah, cure irratxa yo a eh, Ezaquite, eh, Eda Zervai, bicoiz tu, bicoiz tu eh, Zama bat, eusko jara txirra Hau da, horreina, bagizu, tegari direla estertzen, zenbat kargu bikoiztu diren, bueno, bueno, bueno, ja, zenbat kargu errepikatzen diren, xurrumurro bat, xurrumurro, eusko jara txirra entzako, xaio hau, dela, e, karga bat, edo, kopia, ezakitun asean, eh, no edo errepikapen bat, edo, zesu, repikape, edo be, be, be, be, bikoizpen bat, edo, gauza bat jarri dutxidezagun, eh, diputaziotik jasotzen dugun dira aguntza, beste asunto bategatik da, eta horreitzak ematen digun dira aguntza, beharrezko eh para a rendir de tu buraco no es que, no. No es que o sea, Vaya, de nada era va eh, eh, erabat, eh Pues e, eta, eta, eta Ginebra e, Zea tu dela de lado, sí, hostia, se usted dice. Eh, men biurte tapico egiten, bueno, biurte tapicos egiten daramgun greba mugagabea. Musutro que trazo la. Bueno, tira, bueno, Marichua está aquí, bañá, da. Esta peste ainbat eta bueno, ainbat causa. Bueno, hori da, horregatikan daukagu utzet, e, astero astero estankera guri atzetikan justu Horea, e, irratira sartzen garen, ean hor dagola kanpoan eskopeta batekin, baina beti dago, beti dago, da. da. ah. ah. difras bat edo mozorroren bat edo, era bat espistatzeko eta sartu sartualizateko irratira, eta irratxai hori oh, Gero, beti e, e, e, usten diogun notatxo bat bere estankuan, esanez e, programak beti grabatua direla. Horun, eskerrak hori, zea, hori zoaltzen dugula ez, bazurrumurru hori Ostia, esaten nahi nahi. Eh, eh, bueno, baina, entzule, eh, jakin ezazun, hemen txekau da ezuz, ezuz, edo, diferituan, hostia, eh, segun hemen txuten gaituzun, eta, bai, eh, eh, eh, eh, eh, azteontan, azteontan, eh, gai ugari ditugor, ez, eh, puri-puri handabiltzan gaiak, batzuk, berzikarriak, beste batzuk ezain beste, batzuk tristeak, beste batzuk tristeagoak. Bai, adibidez, ba gure fristerarekin hasiko gara. Igun guruan bai, astenteak bertan, kalzabad, e, bai. oarsoaldeko 6 gaste, 6 pertsonagaste, especheratu dituzte. Eh, bakizute ausitegin nazionalak, era bakia daukalaba, baskazia la, nazkazia la. Bai, beste, ba, beste batzuk e, ba berai be, ba, ba, egitea erabaki dutenar e, bitartean, ba adiez nazionalak bere ekintza terroristekin aurrera darrai eta nola dituko diogu ba, erriko hainbat edo, edozen kaletan ga, edozen gabetan hauek zabaltzen duten beldurrari ezta edozen etxetako uh -huh. atea ostikadaz bota eta edozen gazte bere azken finan beste edozen munduko edozen izkina normala den gauza bat egiteagatik, gaitagatik, hau da bere ba, militantza politikoa bat egiteagatik gaitagatik ez betxeratu dizkibute o arzu aldean, oa inguan beste sei beste sei Javier ba, eta... Maitane, Josu Aitor Aitoro e, Berdi, Aitor, aitor Franco eta Arkaitz Ba... Bari bueno, eintzako bexarka dondi bat, zehosti Bari eintzako, bai bai eintzako, eintzako, eintzako Eta tira, ba guk hemen jarraitu berdugu Hombre, o, du, guztatuko buk... leitzaiguk ikusteak e, gaur ikusi eguna bai. Adibidez, e, ze, no? Hor e, gartzon, e, beti olako e, gauzak egiten juna Bueno, ba eintzat, hor berai Zea, em... Vas ba, da e, e, au a, pilula bate mate dizuten farmak farmatzian medizina bere medizina propioa probatuz. Bai, vas saltar. Gar, dago bai pasaltar hori aukate ginazioanalean. Kas... Kasu atzen dekuatzen eh? tortura igabe, kasu bitia, kasu ziera. Eh? Tortura igabe baña de indu. Vas saltarren auzia aztertu herko nah. dugu egin kasu bitxia da, eh. Esate esate garei batean, batean ermak ez zituela traidorrei etziela, soldatarik edo diru sariri kematen, ematen du espainial E, ez dago la dirusa diretik e, e, inorrentzat ezta e, Espainiako erreinarentzat lan e, itzela eta eta zikina egindako haintzat ere ez dago ere e, Ba, era e, zanur, kontrastea, batzuk espetxeratzen de, dituzten bitartean eta, bueno, askotan torturapen tortura pen, e, tortura kien tratatako sea, e, deklarazioekin honek e, bal saltar, saltar, e, deklaratzen du eta ez du arriskuan cartera junez, bueno, eh, inhabilitazioa. Bueno. Da que eso. No lo laten nada, junto va, eh. Da que seguramente, da que seguramente, da que su paga que su le da eta, eta raro raro han bizi garen, Azken finean, va, ba, bueno, e, eta horrek eramaten hau, va, ba, beste aste hontan eduki dugun beste berri, ezain, ez zain, ez esan uguque, zain belts batetara. Pues guerre era, ¿está? Baina baina bai, baina es ¿Cuál es el régimen que se en símbolo de Nauzitaco Bat? Eh, Juan da, Juan da Juan da? Bertuene, Juan Ju da Zalida hendu saigu <coughs> Manolito Grave in Barnaba froga bai, <coughs> bai. Tirante, tirante Dune eh, ezaguna eta mm, no esagonu qué eh, eh maitatu egia ez beintzat euskalherri eh, hontan ba ezendu da ezendu da 89 urtekin zenik esan bertzuen eh, eh oh. i, i, i ezkorra zela ciru eh, 10 bai. dugu bai gero aztertuko dugu bai, bai. Gero, azartuk, bai. <coughs> Manolo bai. eh bakizuten. Manolo, eskalearen jaraaren... Naufraga, naufraga. Ba, bai, pixka bat, asuntua edo... Ba, hori, ba... Berean bai eraren hori, ba, bai... aipatuko dugu... Ba, bai, bai, bai, bai... Ba, bai, bai, bai... Ba, bai... Ba, bai... Chuten diran, ochak... bai... Ochak... Ba, bai... Derrizere burtero besela pam pam pam eh, norbaitada bilortikentsaiatzen bai bilortik lareche la bai edusuke, dekabye, bai que soy gurunfundu ez dagoena de sinipske barekao dio horretan gaudela da Donostin bai dabe, bai ba, ba, ba, hemen programa hau ba, gaipuzkoaren e, biblioteketik egiten dugula eta eta tira bai bureo arsualdea haut Donostialetik neiko gertu dago eta tokatzen zaigu bai urtero urtero jodez antzat ah, bai bai ñoñuski harrek eta azpeti harrek ere aipatu berda daukaten ohitura hau danborraren dohitura hau eta Bueno, ze izango den? Ze beste, joe, eske beti repikatzen dira beste berdina gau berea, eh, parranda baten ostian egitea oso arriskutsua da, eh, lagunok, o sea, kontu tradizioaren aurkako diskurso ludkitzea, herri hontan arriskutsua izan daiteke, eh, ta gogoratzen dizut Eusko Jaurlaritza irlek orain txekendu berri dizkigula eskoltak. Ze, esan diate aleseptit, bai, aleseptit. Eta esan Ohi e, dira zorri da, da bizarra oh, oh, oh, eta ober eh, oberu beraz traidoresekin gehiegitxo ez hartzea eh, mm, eh, geroago Astertuko dugu tradizioa bai hostia tradizioa bai eta traizioa lenoa esan dezuna bai traidorari es baiola ordentza bakiz berdurrondia matenguten ditugu ten gauze eskintzen diegula eh, tartea gure saioan eta bazan garai eh bai beldurrondia mate ningún gauz bati beretan saioaren saio da gaur <truz> Tradizioi Usadioi bruz Piskat, eh Piskat, ez zertu Ego bertan Donostiako marcha Eta donostiako eguna Eta bar ma ma Donostiako marcha Eta donostiako, eh? donostiako, donostiako Donostian Bueno, dan batera Normalean och ethic church era pote eta sagarrotegiaren e, garaia hasten omen bai urtesazio nek garaia bai bada bai sagar de hori bai urtesazio nek bai eta horren e, bueno descortxe bat egin duenak izenda e, Julian Yo, Fulian. Fulian, Fulian, Panzi Julian Julian Julian Panzi da e, Argentinatiko tiko ezakia con gauatico ezakia nondicane antartica tiko ezakia nondic e, oh. eta venga descortxatzera autotico sinoaldia musutru jungo dira ezta eh, well, baskeren Eusk, truke, no oski. E, no oski. E, Pulian hau ja. e, e, Eusko alderri jelzarek osmiten eginetara joaten de bezala. Ba, eh, hori da. Baina, baina, baina, baina, baina, benedik kanan deialdia batatzen diegu, Eusko jarra txirra maiteari. Ah e, Beintzat, e, bure aldetik, e, a ber, ea interziditzen duen biskat, eta xagarto tekiko e, nagusiekin e, ea moldatzen duen, oroatzen duen, bain, edo itzormen bat sinatzen duen gu behintzat, Matxure eta buruar, eta ibili, uste, tortikan ibili dala ere bai, bai. Eagiten degun, e, txotx bat, eskortxe bat, eta, bueno, eta Hombre, guazte eagu <coughs> e, e, e, Bai, ondo, degun, ondo ez dago, ez bai, ondo dago bai, bitartekaritzalan hori eskatzeaz, e, aurten esan beharra dugu Epatu beharra dugu, bakite gure beste urtetan e, beste modu batea izan dala Baina aurten ez gaituzte gombiratu e, ja, txotxaren irekiera <coughs> ah, ah, ah, ofizialeda Ez zergatik guzti ergatik, akaso, akaso iaz, Eh, bueno, Pachi bota geniolakor pegian esean suleta baten sobrak, baina bueno, bueno, bueno, baina hori jolas matzan, coño, o sea, escoleta gure ganat baina aurten ez da eskolta, ba gonbide ja zuela, hostia. Ba, no soy perdigar el chingo, da. Es que haipatu, es ezin daipatu gertaera isolatubat eta se oro correanekin, que no en retransmisiones, o oso oso profesionala da izantzan. Eta bueno, ni emendican ultimatu uma biako eusko jarratselako ai. Aurten ez bagaitu zen konbidatzen esarrotegira, mm. eh? Isteengo dugu mm. ea zer egiten egiten zuen Nuria Lopezgareño eta eta Isabel Zelataria, hor Ezkupelen Azpian awa ireki ja zutela mm -hmm. eta bur burbur buru trago tragoak hartzen. Eta ze nolako espetakula bat zuten, eh? E e e Aguzu beka ditu teniaten. Ezen Bueno, <coughs> pero, no, no baño y tengo de huevo, me dice Baiose. Ba, esta esta <coughs> Bai sagardo sagardo temporal de temporal de arena irikiera edo edo, edo bueno, así era oficiala Hortazere arituko garbai ze <coughs> Bizkaitar Heavy Metal tal talde batek ¿Eh? a la Cranec Bidali digute, abesti oso polit bat gai horri lokuta gan, bakizude, bai, bai, oin Zagartegi gara jazten danean, bai, txotxaren dehiari, bai, erantzuten diotela, bai, kipuzko eta bai, beste euskaldun askok ere, bida itxo bat egiten gainera, antolatuta Zagartegi eta Zagartegi dira joateko hain zuzen, eta bai, astertuko dugu gaitxo hori, bai, bai, zembat autobus hartzen bat autobus mugitzen, bai, bai, bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Zergatikaren egeitsi du e, Gipuzkoakoa lultearen e, Kalifikazioa edo nah, oa, esatzi, gara, gara, beti, Autobusak dilo, mugitzen dira Jendea mugitzen da, dirua mugitzen da e, Janaria, alkola eta, eta bar Eta hori ekonomik dako Txarra zan, ez da Horro bueno, bakizun bueno, no, bezala Estandan mm -hmm, putzeko lamunek Elburu eh? eh? ba, ba, mm, eh, no? el bakarra dute eh, Elburu bakarra dute Eta hor txediar dute neke mm, Nekaezin lanian Beren buru bakarra hori Behar bezala lortzeko hoy no es que sí, mmm, Va bueno Ja, bai bai bueno. bai bai gesuabea ser latorkigun. modeloa. Chinetar modeloa. Chinetar modeloa. Eta hace pasaré la baja rico con usted. Guzasak zegozki dauden, ze gaiskia, odentz ez dauden eta txinatar modeloak gora eta gora eta gora. Chinetar modeloak, ba bueno, ekonomikoa, behatzi bueno, e ba, ba, ba, ba, ta piko. Oa, bueno, ben quiero le, hai patuko dugu hori. Bai bai bai. Gora tuko realitate ekonomikoa deri irakurki ta finaga arriba kara. Estanda. Ampu. Estanda En real de en economía Que estanda El indesalda Lea en Gabriza Daco Puts Zule checo economía Puts a biur duertes Estanda Ampuc Oso, nintenza, filagariak eta serioak. Oso serioak. Musika horrekin. Gure zailaren erdia ordaintzen daintzen duenetik. Asko serioak. Baina, e, o sea, musika horrekin, asko serioak gauratzen da. Osea, musika hori, zirko, musika antzeko bat. Ba, no, ere, ba, alaitasun bat egin horre gauratzen dut. Zirkoa dikpetu dut, eta la. Paiazuen gurean, bagenuen zerbait ez? Tintetekarabaren ternaimenek uste, eginduela, esterketa batez. Ba, ba, ba, ba. Arri, arrieta eta eta azkenean arrazu eman berko dugu azken boladan ITB kartu duen ez dakit bidea, deri edo edo nora eza keskal arriatela bai esaterakoan bai jada da boladan ez dugula oso du lertzen ITB elada zinai dizkigun mezu batzuk zulebio nola kintzango dia bai, badakizu ITB baditxuela bere pailazoak, bere betiko pailazoak pailazo klasikoak, ez Bueno, que ba, ba, ba. eh, Marri Marra Marra chirri chirri, eta bueno, está pericon, pericon, ¿da? Cascalmero. Bueno, perikon. tira, eh oso que eta aurre da positiboak eta igartze, ¿es? Positiboak Bidealtzen dizkieten ez? artista batzuk. Azitzaia, bai, e, e, bera bera jatzen bai, bai. mesuak. Hore, guretzako ere, azken boladan, euskal terbistan botatzen ediren mesua, esan gure nuke positiboa dela. Guretzako bai, guretzako positiboa irutzen zaigu. Positiboa bai, bai, bai, ondoren eman da, dezakegun gauza bat. Bai, bai. Baina, unik uspitu zitikozitako, kontrol batean positiboa. Azken boladan ematen ediren mesua, bai, positiboa da. Positiboa. Baina, azta ki aurrentzako egokia da. Guazaren zutera extracto bat, klibakakakalabaren terrenmenek egin dako azterketa horren baitan. Guazaren zutera. Gau, den zutera. Txinko txango, txango txango, zitu bizian, oiki pera, altapagora, izerditan, izerditan, oskondietan, salto kanabil, korrika noa bidez zapadetan. Txeret, txeret, txango Che ve, che ve, che ve, che ve. Es sant daqua, o sea, chirri chirri, <te> é, é nuke é, é nuke chirri <te> Hombre, txirriak erretzea Txungo, txungo Hombre, txungo izango Hombre, asko jarraian Berrointan arretzen baitu zuen Eta, xarria, baina Edo, segun ze materia ekina induzun Eta, eta, bueno, eskerrak Eta kalitate moda dan txirri hori Eta, ezekit, baina txungo, txungo Baina, baina, baina, baina Ez dakit oso ondo lertu dudan Txungo al dugu pixka berriz Baina, baina, baina, baina Baina, baina, baina, baina, baina Baina, baina, baina, baina, baina Baina, baina, Chirik, chirik, jing-a-jum-a-jum-a Chirri chirri chango chungo. Chirri chirri. Auzu, auzu, bai bai, bai chirriertu bai. Au, claro, claro. Esta entrevista con Painazoak, bai, Chirri chirri chango, chango bat da iten bai eskolarekin. Bai, bai. Chirri bat erratzen baduzu, chungo. Zungo caro. Ez da inos ser chango, 6 km ko. Bai, bai, anchiertu bai. Au un misun bai. Bai, anchiertu bai, anchiertu bai, mes a ah. Baina, noski <coughs> positiua, gero, hombre, hori, txango bukaeran, kontrol egiten bai zuten. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, uste, ni, ara, ara, pentsatzen nuela, beste, beste, eh, bak pailazo pa, pa ez ofizialak, ez da, oh. bai, bai, txuteginazionalak, eh, e, vigilatzen ditun pailazoak, zirela hemen, eh, ba, ez dakit, ba, ba, aur, a, a, ba ez dakit, modernoenak, edo, <coughs> da, da. edo, hausartena, edo, <coughs> edo propos, propos, proposamenetan, baina, bai, ikusten, eta eiteko pailazoek, b Sí, pues eh por cierto, eh, a vestiarne está hartzen badugu. Gure eh, eh, eh kanabi erreketak greba mugagabearen no le son luques, sabe eso, himno beseleto, eso, eso seguía da. Guay, seguía da. A batez de aldarri kapenerako. Ba, aldarri kapenerako. A pulita da, eh. Bueno, va a Marihuana legal haitzen a este Hau izango da gure Gure Bucarán daten dungu Bucarán daten dungu Bucarán daten dungu Bueno, bueno, bueno Jaraetuko de huerretzen piscate Tabitartean Un chico de huer Bloque bat Esta aquí serena dan Bloque bat Dale es posto na Formigo ya es bloque bat Bostadeo No se ditu Goaz en RTS Habla una Señoras y señores Estoy profundamente convencido De que el príncipe de Asturias Tiene cada día más hambre Y las infantas están A regimen hace más de una década Necesitamos soluciones La situación económica De la corona y nuestro nivel de empleo requerirán de su atención en esta legislatura. Señoras y señores ministros, frente a las dificultades que presenta la actual corona, debemos reaccionar con solidaridad para poder retomar cuanto antes los altos niveles de bienestar que junto a la reina hemos acumulado desde 1977. Así que a trabajar todos los españoles. Muchas gracias la última bravucada bra bra bra con nada de la policía la policía autónoma vasca en febrero, sodomiceis con nada no haya por eso por por voz con gracias Estamos de fiesta, con nuestros soldados, fiesta, con nuestros deportistas, fiesta, con todos los jefes de estado que nos visitan, fiesta, con la corona, de fiesta, en casa, fiesta, o en la calle, fiesta, o con los amigos, esta fiesta, fiesta, yo estoy orgulloso de la fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. y que sabemos proclamarlo, y para la fiesta con orgullo y con la cabeza bien alta. Fiesta, fiesta, fiesta. vamos de la fiesta. Y yo me adelanto ya y digo a todos los españoles, trip trip trip trip trip para fiesta, trip trip trip trip trip para pa, fiesta. ¡Abante! Ya empezamos a ver algunas cosas que no son buenas en algunos lugares de España. Hay 180.000 extranjeros cobrando seguro de desempleo. Mariano. Chu, la pulua en el mundo. La pulua en el mundo. El cantar de verduras con miel. Escanse en diruntartea. Presta Ez ditugulontzat Ozo latzak izalten bera tradizioak Gila sanberta Aileut ai, aiturtu beharra dugu bestain bat gaiekin Hular korrak Hular korrak izan daitezken pertsonak Topatu ditzazke gula gure gizartean Baina Gauz zarariak barkatu kolikuzken Oieke Badutein transigentzia pisten dien mugarri bat Tradizioa Zemoz, motel! Ba, bueno, erdi purdi egia san. Eh? La, lanetik kotxea gidatzen entorrela, a, aitona zarbat harrapatu dut, semaforoa zerrespetatzea gatik. Jo, joño, ta, ta, ta, ta Ba, ba, zerrez, txapa, pixka, ta, ta, ta farua. Ah, bueno, bueno, okerregoa izan ziteken. Ta, ta, ze, gero damborra en ensaioa nikusiko gara, ez da? Eh, zera, eh, begi, begira, joanan, joanan, eh, Aurten ez naiz danborra dan aterako natenako. Zer? Baide, zer daba, kan pola altzoaz. Norbein gaixo duzaizu, baina... Ez, ez, Juanan, Juanan, tira, tira baitu. Eh, aspergarria iruditzen zaiz, egin zanez? Tira. ZER! Bai, bai zera, ostia, jode, urtego gauza, bera. Deskantxo bat egingo dudala usteuz, eh? Juanan! Bagazan! Juanan, ongi zaude! Kaproia! Ja! Nazka garria! Zubezalako ja! pertsonek, ja! gorak aleak sortzen dizkidote! Juanan! Ja, ja, ja, ja, ja. Zer, zer inbiago zua izkorarreki! Tuntor egazio! Axto! Zer, horaino azpartzen zara, eh? Zer, azpartzen Beldurra, bai... Gertakari erreal adaintzen duguna, eh? Beldurra... Bai zedenetarik egiteko aukera dago bizitza honetan baina tradizioa tradizioa hori bete beharra dago nahi eta ez eta tradizioa behar bezala zaintzen lan eka egiten duten tradizionalistak daude gainera horrela izan da dien bermatzeko nioika dira gaie nioika zurerrian bertan dituzu zure. zure txean egizu proba Esaiozu edo zein, erriko edo nori zein zoroa eta inozoa irulten zaizun bere erriko usadioren bat eta ikusiko duzu. Berdindio tradizioa zaharra alaberriaden. Berdindio usadio beraren zentzua edo zer gaiti adakiten nala ez. Berdindio ze bere herriarekin sartzen ari zara. Eta... Hora, botako zaizu, kinchibasati ah, ah, ah, montipi paiteano baten modura. Bere, bere sartzen ari zara. Eta bera, bere erriko adan oski. Eta denok dakikun bezala, etzen kasualitate hutsa gati jayo bere herrian ez. Bere herrian zen bere herrian munduko herririk politiena, enroillatuena eta laiena berako honoski. Eta munduko usadio eta jaya politienak dituzte lako gañera. Baina zer da tradizioa? Mm? Nola sortu zen? Mm? Eh? Tradizio guztiak berdinak kaldida? No Hasi mm. gaitezen hasi eratik Goyen mm. bat erditik edo buka eratik hasiko bagina hagean uler gaiz geratuko letzatek erako Eta, onartu dezagun, tradizioa delako asieratik hastea. Ikusten, ze puntura dauden tradizioak gure burmuñean txortatuta. Ah, mm, mm. Baina, nola sortu zaen tradizio edo usario konzeptua? Nola. Eh? Ba, eh? arrigarria bada ere, azkenik herkete kargitu dutenaren arabera. Tradizioa ez da uste genuen bezain zaharra. Tradizioa, ez dela uste genuen bezain tradizio nola, adegila Adituek, orain dela gutxi argitu dutenez, Tradizioa emeretzi mendean sortu zen Eta bere sortzaia nola ez, frantzia raizan zen Oh, janpagola lainu izadie tradizioa Oh, lala Gordor eta rabera, bai, haizu zen Konturatuko sineten moduan Tradizio eta ausadiek bere izena hartu dute. John Paul uh, Alainek uh, aurrkkuntza uh, honen aurretik jendeak nahi zuena ospatzen zuen nahi zuen erara ondo zetorkiion modura urteko urteko dozeneinin sasoian. Edo edokoko horik edo ospatzeko arrazoirik ez batzuen lasai lasai geratzen zen ez 0 espatu gabe horaz horia aski bizi san asmak asmakisunaren aurretik hau bai baina santontan eria bizi san jampo santontan santontan santontan san eria gi txikiari bere herriko jaiak aspergarriak iruditzen zitzaizkion. Mm. Militarrek eta paisek egiten zituzten desfile eta prozesio koloretsuak beti danik zituen gustoko. Eta herriko jenderekin antzeko zer antolatzea antolatzeaburuuretu zitzaion. Baina zerregin, Jananpaola laneek egizara joari ez zitzaion e zehar bururatzen. Arratxalde batean, apez herriko erriko patroiaren historia irakurtzen ari zela. Ideia bat eduki zuen arte. Orduanet, uh, gurre patroia martiri izan zen ezta? Bai, Jan Polala, zantonten martiri iltzen bai. Eta nula iltzen ba? Ego matarek, egiotzera nio pika batean, empalatuta. Aha, idei bat izan dut. Eta Janan gazteak, belerrikede guztiak patroiaren egunean herriko plazan biltzea lortuzuen. zuen. Bat banaka deitu zituen. Herrriko gizon eta emakumeak, aurreak eta zaharrak denak plazan bildu zituen. Jean Polalanek erakutsi behar ziena Ikusteko irrikitan Jean Polalan, Jean Polalan Eta nola hilzen bat zantonta Zer egin behar dugu. Horra intzai kurzeko duzue. Didier bezidez, ekarri makilla. Eta bere rikidea rituen aurrean, Jean Polalanek galtzak eta gantzontziloak etxi, eta irumetro hmm. luzera zuen makilla sartu zuen ipurtzuludik. Hmm. <tusurren> <tusurren> Tamalez... Kastetasunaren sutsuukiaren erruz indar gehiegia bili eta Ja online bizitzarekin uztartu ezinak ziren zauriak egin eta berten oh. oh. Bere Bererikdeak unkiturik, prozesioarren ostean Janan Pollanen gorpua herriko plazan erakus gaii ustea erabaki zuten berak nakor zuen bezala. Jeanan Poladanen kasua, ahoz hao zibilizen eta handik utxira herri bakoitzak bazuen bere tradizioa edo bere tradizioa topatzeko gogoa eta noski imaginatuko duzue moduan hor duzkerostik patroiaren eguna heltzen denean zantuntean herriko gazteek bere makijak eta bere ipurtzuluak pres edukitzen dituzte jaia ospatzeko ha <laughs> eta mendeen poderioz asko garatu duten teknikari esker, gero eta gazte gutxiako kertatzen dira larrik izaurituak, edo hilda zutonia sartzerakoan. Ah! <coughs> Jai mundu osoan ezaguna da, ezaguna da gaur egun, eta UNESCO gizateria patrimonio intangiblea deklaratu zuen joan den bimila tamarrean. tradizio guztiak berdinak dira. Ez noski. Bi tradizio taldena usidez desberdindu daitezke. Batetik, tradizio zarmindu eta ankilosatua. Instituziok ondo zaintzen dituzten oiek. Donostia edo Don Sebastianeko dan borra kasu. Eta Bestetik Erabat errikoiak direnak Eta rexigatik erakunden Ez zin eta zailtasunak pairatu behar dituztenak Adibideak nahi baditu zu Galdetu zure erriko jaibatzorreko den hori galdetu, galdetu O abilboko kompazak, iruñeko txorna oa, taba, batra, batra, batra. Batra, batra, batra. Artu bezamun, artu bezagunalele <coughs> Donostiako dan borrada Adibide gisa Lenik eta behin ze ospatzen da adamborra dan. <coughs> Zalantzarik ez dago? Jai honek, eh, jatorri popularra zuen azera batean, mila sortzirun daugaita maseian, karriztanak araian, ospatzeko donostiako hainbat elkartetako kireek sortzikoak eta barrilak jotzen, gaurak irotzea bainoet zuten, helburu. Beste batzuk diotenez, jaiak bere sorburu, beste sorburu bat dauka, Mende baldeenako frantxez gudalo, ez teiemakumezuk aldariek aien dan jotzeko hituraz seka egiten zieten barrilak jotzen, eta horrek sortu omen zuen usadioa. Este batzuk berriz, jendeak tropa napoleonikoak zetostela aurrterazte... Oia, aurrterazteko, mende bat lehenago. Trikimaiduak upelak dan bor bezela elabiltzen... E, Era e, e, e, Aipatzen dute festaren sorburu bezala. Edozen kasuan en casoan no me dudaba. Haihau, eunda Camillaca, soldadun uniformatun, desfilese militarista cañoi duna espergarri izatera. Eta... Ba, oso errazada. Franco eta bera baino lehen Espainiako erregeek Udarako porretan bisita doizituzten hiri guztiak bezala, zerrenda luziada. Donostiatik, oinarbira. Behar bezalako desfile martzial eta militarista bat behar zuen eduki sentimendu nazionalil katoliko aspatzeko, eta txaiaren, hau da, atzerritarren aurkako eraku istalipatrioteroaz gozatzeko! Baina zer egin dezake gaur egun, aurrak militarez gantzita desfilatzea, uniformaturik, homogenizaturik, eta bat, eta bat, atxegin ez duten e ikustea, esan edugu, atxegin ez duten donostiarrek. No. Ez errez, hainkeagin, edo bere modura bizitzea, jai ofizeretik ondo bat beste tradizio bat, azken finan, baina asko zerriko jagoa. Ez gara asko nuzatuko gaionekin zebadakigu dauzkagon iruen tzunletatik, bik bere herriko tradizioak maite dituzela dakigulako, eta ez ditugu isatu nahi gizela joake. Bueno, e... ay... jarretiko dugu beste batean, usi doi buruztiskatitz egiten, yeah. baina, bai, <coughs> beren neurri izaz, <coughs> ematen diguten yeah. soy yo y mi circunstancia el régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva el progreso es el cambio nosotros no hemos negado nunca la crisis grandes pensadores españoles la economía española ha entrado en esta legislatura en la champion league de la economía mundial salen unos pequeños hilitos de plastilina grandes pensadores españoles reserva ya al kios está usted ante el gobierno más transparente de la historia de la autonomía Un aplauso para Juan Carlos Juan Carlos, buenas tardes Buenas noches ¿Cómo es tu vida? ¿A qué te dedicas? A la lucha contra el desempleo En el paro <risa> ¿Y qué tal? ¿Sin problemas La reina y toda mi familia No te aceptan Me preocupa que no encuentran trabajo ¿Por qué? Por los efectos de la seria crisis que estamos viviendo Espero Juan Carlos que encuentres ese trabajo Y bueno, pues que todo empiece a ir un poco mejor También quiero más sexo Suerte. Y muy buenas noches. Gracias. Astértero. <risa> Tertero. Zura burua Zura burua Zura burua Zura burua Zura burua Ai, zenda izan degune ay, Eta ez ez gara zaga M auraitaito Ondoratu den Ezo, ezo, ezo Ezo, ezo Ezo, ezo Ezo, ezo Ikurri O bandera Barkatu zuen Trasarantiko horri Ezo, ezo Ezo, ezo Naufragio Superpatzen duzuna da Bai, bai Ez que galdeko Klasikoak Ez, ez Klasikoak Naufraga Naufraga Naufragioa Demokrata Berri, berrientzako Entzako Ezo Zea Albiste Ezo Ezo Ezo Betiko fasista eta frankista nintzako abiste txarra bai junta, junta, bai, junta jartatu zaie, afpantan frankismoaren, eh, zango denuke frankismoaren, eh, kamaleonismoaren nikurra zen hori, ba, eh, Espainiako Batzuk eh eh no esangoen io ke. Batzuk eh orrigu, en, en, en, tr, eh transizio deitzen dioten horri, guk bakiz uemen transmisioa edo edo reforma, erregimena, reforma. Eta auzanten hoietako diseinadorea, eta Jaquina, honek karguak, kargu publikoak izan zituen, bai, bai, bai Frankoren garaiokernetan, hauek sí, honek sinatu zi zituen, bai, hainbat adibidez ba, bueno, ba fusilamend en eh con tu gaste hizo va ministro de la organización penal del bloque que nos arrasquilla ba posanguille ba, la eh, bueno, eh, gobernazio era bueno gobiernazio ministroa kenuen gizan sagunau eta bueno tira bai dugu gizan ba, urtetan eta urtetan ba, bere bere dekadentzia fisikoa ikusten ibilegaren iz, iz, urtego guzti horietan gizan bai territoria dezente la roita bai bai ema bai ema ta posto inguruan eh bai gure bere inguruan gure entzulek ez dakito oso ondo da kiten bai ere guk ere baitugu zoo güere farsa marranales creo tamales orastro tu puta o marruco marcada noche civilteguiyama y aposto que tengo antes sea vai vai qué técnico te coño le hago torchivilteguinan juan paulus, paulus, ba, paulus, ja, paulus está santua tengo de nieve de nieve va va ispo cuando pone fidel va fidel fidel comándate cure Eh, estarte bien te chita Chita Chita, bai, eh, porque el miedo es edo... o. Bueno, o, o, o chita. Mañana no tira. Sartu que gure aposte, eta batentzea ba, andi 100 urtetara, eh? 2000 garrene hamarkako, ba, o go, gogoratzen go, go, go, go, ez zen mila ala... reta harreta makinetara, postoritera. Ah, bai, edo edo ba, zein esartu izan edo Fidel edo Fraga. Bai bai ba orche orche orche خوانcita orche خوانcita egun eh, e, zea eh, botilla botilla eta gaurrenmila eta Ba, Urrengo amarkadan zatu garen ean, bimila eta marrengo ama, ama, amarkadan txita kere gaitu. Oi, ai, ai, ai. Eta, beraz, eh, <coughs> zirik ira da zua jode, ba, fidel bakarre gero dago. Ziri fidel, bai, bai, bai, ah, A, no, ma, ma, bai. Txatu, bai, bai. bai. <laughs> bueno, orain, ba, gaineretu berko izkiogu beste batzuk ez, apustuarekin jarretzeko. Da, ez bai, dakit, ba, zure esango genuke, runal rigan, edo edo edo, edo, edo, edo. Ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Perte, oh. eh, bai, esta bai. hori ez da egokia, ez da egokia. Esta es que enxiñan de aire de persona batibulu sari ireki, bagaragardo garagardo txo bat gara, ba, edoardo claro, ba, ba, edo ordo bat, ardo merke bat. Baina, bueno, nik ere gillena. Txampagiteko. Topa engo du, baina, bueno, ba, bere biktimen alde, ez da, ba, gazte ba, martsua, mila beratzen dut, beratzen dut, eta langile, hoien alde, topa engut, eta, baritxu gortik ere, ba, hainbat, daukagua mendekan, zera, berari, manuli, eskenitakoa bestibat, eta, eta, Hau, abesti hau gainera Frankismo Garaian egin zan. Pako Moiano. E, Irogo Itamarreko e, oh. e, markadan, e, Granadako Pako Moiano, que, oh, e, bueno, ba, berak esken izi dut, abesti bat, eta Pako Moiano, ba, bueno, e, gartzelan, e, Frankismo Garaian gartzelatu behar izan zan, eta noski e, tortura jasan izan zuen, e, gaur egun bezala jasatzen den bezala. Eta, bueno, eta horrein entzugu eguna abesti txoa, mm -hmm. Pako Moiano keidatzitakoa, ba, haula bertxio bat, Juan Piniak egin duena. E, e, e Uh -huh. Estaba, eh, bueno, pues anoche me he cabo un documental de hoy, joven al disyume la Ole. No yo, no aben What is this? No itzu za bania zindiz. Jaunzun zer da mona zosoa. Jo, zuñi ja mertegune urako este zambenula, bai, demora que me encarza du. Ona, Lena petu dizuegu bai, ba Sagardotegi garaia asi dela, Sagardotegi Sagardotegi. Bai, super Eta Bizkaiko talde batek de ze, ke bideli abesti bat, berimaketan abesti bat, aitatu bat se sentibitu dituzten ba Sagardotegi denboraldia irikia. Bai, da abesti au eh tinga batean grabatu zutela oro or, or, meritoa bai, bai, bai. merito bikoitza ba zu zigun dela crans gechutik Veo quiero a toda en fin te dejo a la subitea Berriz me quiero tu GURU PISKAR NA TORTIA BENA BAPORGA ZATZKOSI GURU PISKAR NA TORTIA DAZ Eta txotx, da patean igusten dut bikoiz Aragiak atzor, takzue bat den Tagoen ikuen zaizu, ez dut zartze Berriz de, bilduko gara netxe Berriz de, gupe lauz Very say. Ki du go garabi zure. Very say. Kupe Aizu. Aproveitzatuko aldeum mutilau, soloak inazidala, kupera aldera juteko ta txotx bat titeko. He, eh, eh, he, hain bala ospian, No, no, hau, salva, hau, salva, zeseo, hon, hau, zupan aipi, ikipukate. da, Irri farbatez kamarera Poligrafo zintu kontua Tautzi digu baganean Notaira gutzen du lehenak Biote goako zain hori da Baktura aurna inolizateko Irego txea zaudu behargo Berri ze, bilduko gara eme Berri ze, guperak ustu arde Berri ze, bilduko gara eme Berri Hey Aixego bon ondietorriak, ei intoxikazio, sai etoraz, edo sai etoraz. Radio Estatali Nacional Naciona Naciona Naciona, España, Radio Ulloa. Almazen karrete de Bonel. Ja. Bueno, loco, bueno, astemetaño, nioste akorrezko danborra sariarako autaga i sekretuak errerela tudira. ¿No? Bai, trola al esku hai eh? hola Hau autagai hauek eser de autagai e artean baina gure telezerrian autagai hauen atzean dauden pertsonaiak eh bueno, agerian geratu dira eh, eta bueno itxura eta kolore askeko pertsonaia dira kogo garaz banan banan aurkezten baina tartekatuko ditugu eh bueno pertsonaia hauek gure terrazerriaren bestial eta baina baina bueno veian uiker ket agentzia berezia kara berespioitza ba berak que eh, informazio aurkitu eta argitratu egin du Horremen, urrezko ban borrelako autagai bere iñazio ba, ba, ba, ba, ba, ba! Lengua, Inazio Nalista. Mm. E, antigua osoan jaioa, mia bederatzi deun, berrogeita balauan, eta, bueno, bere uzoko independentsial zuen bere bizitza osoan. Antiguoko turela eraiki zuen Donostiako zendroetatik bere oh, oh. eta baita kontxako dartza bizatietan bananduz zuen bere traktoria erabiliz. Eta horrela gaur egun hondarreta hondartza bezala ezagutzen dugun espazioaz sortu zuen. Ba, esan dizu, honek ondas, eh? Hondar Ah, bai. E, aietea osokoreko buga nere markatu zituen, eta hala handi bat erauki zuen hondarretako materiala erabiliz. Etorusteako danborrako altagara izatea, baztertu hamendute, goxtiarren manaka ta gultzatzeagatik. Badakizu, niazionalista, urrezko damboraren, urrezko damboraren jasotzean, badauz, ubitali, zurbesua, beratzi, beratzi, beratzi, beratzi, beratzi, beratzi, beratzi, beratzi, senbakina, harri, niazionalista eta, eta euro bat entretunak. Hau, eta serik, ez ara tozu beste berri batzuekin azkarazkaraz pregado gozu egu ba inherriana eh? ea komilitantekorrendu no, no. duten etbko repetidoraren arrakasta ikusita eusko herratzilari euskalk entearen bidegarri bidegarritasun ekonomikorentzat irtera itsela iruditu zaio emendi aurrera Ete behikusina eduten herriak bere be... repetidoreak berkatu horraindu beharko dituzte. Eta euskalte de despista finantziatzeko erabiliko da diru hori. Ekimeno ni esker, langile enerdiak anporatzearekin eko izango dute aurre kontua horrekatzeko. Eta ez dute gaikorkuen soldatarik murriztu beharko. Eta guatzen urrengo, urrezko damborraren, damborralako autogai eskutatu batekin. Juanita Blillas. Doseko auzoan jaiozen, Juanita, mila behatzeun eta berrogeita sortzian. Txikietatik neigabe tradizioz berdinen asmatu zituen, Andrea, bai. Lagurtekin bere aitaren kristalezko begiekin jolasten adizela, kanikak jolasa sortu zuen Eta bereala moda au estatu osan zabalduzan. Bosurtekin, sukaldeko laban handienak kalera geitsi zituen, grosek ondartzara, zehazinaz, eta eh, kuadriako hiru aurren oinak zilatu zituenean, konturatu zen nahi gabe Inka Jolasa, eta ezazteka, edo maia, Inka Jolasa esmatu zuela. E, eh, bueno, baina, leku honetan, eh, garegun zurriola ondartzan ezagutzen eh, dugun honetan, eh, bere balentria ospetsonak egin zituen. Amairu urtekin, ondartzako ur bazterrean bazkaltzen ari zela bere familiarekin olatu bat etorri eta bera Juanita Bligas uretara ero izan urak zuen ezaguna den zen ondartza honek eh, barrurak eramateko duen indarra edo resaka eh, eta guztiak itoko zela Juanita itoko zela guztetzuten ean, ora zen Juanita kampin mailaren gainean uraren ez er ertzera horbiltzen hori jaraida, eta nahi gabe sonfa sortu zen horrela Esplene badu jartan Juanita Blilla seldoago zenean Oitaidu urtekin muti jengen Fijatzen hasi zen, eta uliako Pasoan mutiko batekin gozo-gozo Zegoela mainbire baten gainean Orgasmo ere itxi, altxatu Eta agartuz Bendiko magaletatik jeitx izen Egan egiten izanarekin Horrela, parapentearen ama Deitzen diote erren 40 mil ja seguruzkoan borra jasotzen eduzu bidali mesubate dos immense maquinaria. eta gato zenbe autoeskundea saia edo preautoeskundea sa giroa sumatzen da eta su izan altzara. Paparra naguak baskalditu zuala. Da <ogle>. <giram> heltaleen buruak iñego iñego ¡Hm? sí. Gaur eguna Juliene andakoen gobernua. Hemengo dela, baina ez dela benetakoa. Berak Eh? Berriz, gaur egun gobernon dagoen alderdiarekin kolizioan sortuko duena eh? Berriz, dene benetakoa izango da Adios, dene benetan Goazen urrengo e, urrezko dan borra eskutorekin Agustin Tero ah? Altzakoa zuan jaiotzen mirabeatziun mira eta irurro gaitama gustean Eta imprimate egiten zuen familia bateko laugarren belaunidaldikoa da bera Bede jaiotza naiko gora beratxoa izan zen E, seigarren jaio zen eta forzerz e, bat erabilu biharrean, kompasa eta kartagoia erabilizan behar zuten bere amaren umetokitik ateratzeko. Mila behatzion e, eta berroita meretzian, ehgabe, euskal herriko ospetsonetarikoa den platerraz matuzuen, eh? txipiroi kinta eraran. Mm -hmm. Bere amak osaba joanra antzale ekarritako txipiroiak garbitu ostean, lapikoan sartu zituenean, Agustin no? bere aitaren inpegatzen, Prentako estilografikoekin jolaztena ditzala, hauek eskoetatik irriskatu eta amari ezer esan gabe, ona hor txipiroiak tintan sortu zuela! Frankoren aurkako kartelak imprimatu zituen mila beratzea unta ean eta altza herrera eta larratxo osoa Franko biluzik agertzen zen karteles bete zituen. Kartelen azpikaldean... Por meskojones esaldia gertzen zen eta potroen altueran fragaren arpegia gertzen zen mingaina Mingainateraz eta lakai esmia. Impacto esanez. Impacto handia izan zuen kartelauek bere garaia. Ezkereko gozurik begi deskena diren ziena da tokatua Kastetot nere da. Oke salo munikuartute edo enabaki Patagonikoa Sanbergo genukeagian. gertatzen direngo granerbanoak dutela arrakasta bakarrik guzita beren informatiboa kolangi guztiak Patagonia edo zerando berri da lamango ituzte. Berensa joa edo e, istatzen dutena jaten askojeta. Eta inundo erosotasunikabe eta orrera gente de la informativa den incluso tu co... en qué de la mazella que el de la banda górico desertura janera y te aquí coerigade a escatuzte ver programa la uroc verán de